Har du hört. Förresten, det sen om att säga bytas nu. Mm. Äh, nästa die hard film kommer ju inte ha Bruce Willis som John McClane Då är det inte die hard. Nej, och det, jag, jag tror att det blir så här uh, Tom hardy och så kommer den heta så här Die Hardy. <laughs> men så här, det ska det ska tydligen vara en prequel förresten. Vil, vilket gör ettan jättekonstig för att ettan går ju ut på att det ska vara typ en helt vanlig snubbe som hamnar i en situation. Förstår du? Jo jo, men om det är en prequel och det ska då ska det vara en ung John McClane. Mm. Som Nej. innan första Die Hard filmen. Ja han skulle han, skulle, han skulle bara vara en vanlig everyday guy som hamnar i en trasig situation liksom. ja, det, Så kommer det, det, den prequel filmen handla typ om när han typ beställer nej. kaffe på Starbucks nej, nej, nej, och sen det med Stopp Tommy. Mm. Du, du, du, du känner inte John McLean Jag alltså, sa han är inte en vanlig snubbe. Alltså grej ni oh, fan. Du, alltså det här kommer att vara drama. Där man får veta liksom, det här äktenskapstrubblet han har med sin fru och allt sånt. Och vad som har föranlett det och de grejerna. Det kommer att vara drama, tungt jävla drama. Okej, okay, så, med... så, så lite som så här, Stallones senaste Rocky-filmer liksom? Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Det här är Tom och Luddes podcast, avsnitt 89. Tom heter jag, vill jag få säga. Tom heter du, Ludde heter jag. Imposter. Uh... Mm. Ja, imposter. Du, eh, Tommy, eh, ja. och, och, steget från Die Hard till terrorist, Terrorister är inte jättelångt. Vad gillar du den segwayen? Ja, det är ju faktiskt ett jättekort steg. Ja, saker är den Tommy. Innan vi tryckte på REC här nu så diskuterade vi lite kort Reddit, jag nämnde ju förra veckans podcast att jag skulle börja eh, befinna mig på Reddit på ett helt annat sätt, jag läser artiklar och så vidare och så vidare ja. eh, ta, ta del av vad internets framsida har att erbjuda förutom bara roliga giffar eh, <laughs> så att säga eh, och då sa jag, jag frågade dig då att eh, subredditen Sweden och mm. eh, jag frågade dig om, för den är, hamnar ju ofta på frontpage, alltså på startsidan på, på reddit när man går in på reddit, eh, att det är poster på den subredditen och jag tänkte frågade dig om det berodde på att jag är i Sverige att det syns där men då förklarade du för mig att det beror ju på att det är en stor subreddit eh, överlag och det beror lite på också att det är väldigt många i Sverige som eh, hänger på reddit. Mm. Men då sa jag så här, ja men nu kanske inte så konstigt de senaste dagarna med all terror och sånt som sker mm. Och då var du så här, du var va? Va? Då? va? Har du har, du har helt, helt missat vad som, vad, vad som har hänt ja, igår, igår onsdag, vi spelade in nu torsdag ja, jag, jag, missade, jag missade ju även att, att det är poddkväll Ja, det gjorde så, det. så det säger ju kanske lite grann om hur aurevitt okay. jag är just nu i all examinationsstress. Sverige har under väldigt lång tid, Tommy, haft eh, på en skala 1-5 så har vi legat på 3 när det gäller terrorhot mot Sverige. Igår, ja. i onsdags, så ökade säkerhetspolisen Säp på det till 4. Ja, och det är massa vakter vid Rosenbad. Jag gick ja. förbi där idag och det är en massa vakter Okej, okay. okay. tänkte du bara säga varför är det en massa med vakter där? Eller visste du då att Säpo har gjort det här? Nej, alltså jag fick ju berätta för mitt sällskap då att de har höjt till fyra och fem är liksom... Nu sprängs det. Ja, jag läste den där skalan. Alltså, den säger inte så mycket. Det är Nej. typ så här ett, inget hot. Två, lite hot. Tre, lite mera hot. Fyra... Det är mycket hot och sen fem så. Ja, det är ganska mycket hot. Nu är det mycket hot. Det var det som Aha, jag sa. Fem, jag tror att fem att... var typ typiskt. Pang! Nej. Inte när jag läste. Ja. Ja. Men i alla fall. Men det. Det här visar ju på att du just nu är pluggtomme till hundra procent. Ja. Ja. Men det är inte pluggtomme jag vill prata med dig om idag. Okej. Okay. Jag vill prata om synt Tommy vad i helvete är det som har hänt som Tommy Håkansson <laughs> Du får inte kalla det uh... Synt Okej okay. Elektrisk piano Precis, eller el elektroniskt piano Tommy, du har gått och köpt Och det här är också Det, det här är så otroligt gulligt tillsammans med din mamma för hon har bidragit vad jag har förstått du har inte betalat det hela elektroniska pianot ur egen ficka utan din mamma har skjutit till pengar och hjälpt dig med det här. Alltså jag eh. gick ju på eh, middag med min mamma och min syster och min sambo förra veckan och då berättade jag för min mamma att jag tänker ta och köpa ett elektroniskt piano för jag tänker ta och lära mig spela för att på min men praktik... är inte, eller Tommy ja. är inte det en synd? Nej, tyst. Det är inte det en dugg som är synt. Um, Tommy, och, Ja. Du har köpt en synt. Och på min praktik så ja. hade vi en ny pedagog som heter Mats som spelar eh, musik till sångstunderna. Ja, oh, jag vet för fan vad jag vill kunna spela gitarr. Ja, ja och, mm. och det är det han försökte få mig att göra, både att jag eh, när jag var 20 eller 21 då försökte jag lära mig att spela med gitarr. Mm. Uh, anledningen till att jag försökte lära mig spela gitarr var för att min första flickvän och min första kärlek just hade dumpat mig och blivit ihop med en gitarrkille du vet en sån här gitarrkille med långtår och sådär du jag ska bli svår nu spela ja, Nikkei, ja. Nikkei covers vid elden och, och bli avsugen samtidigt, det var det ja, plan ja, precis, precis så då tänkte jag, då ska jag lära mig spela gitarr och mm. så lärde jag mig Redemption Song av Bob Marley, såklart och så tänkte jag, när jag hade lärt mig den, så här, vad fan håller jag på med? Jag, gir, jag hatar gitarr. Jag, hatar jag vill bara inflika gitarr. Tommy. för jag, jag är övertygad om att inte du har hört det. Du måste höra Joe Strummers version av Redemption Song. Den är fan, alltså lyssna på det här Tommy, den är fan bättre än originalet. Vi, jag säger det här nu. Ska vi avsluta det här avsnittet med den låten då? Det tycker jag. Ja. Mm. Um, och nu nyligen så blev det lite mer... Uh, drama med en såhär, gitarrkille involverad och då fick jag nästan lite lust att lära mig att spela gitarr igen. Och det är i kombination med att äh, Mats på min praktikplats försökte få mig att spela gitarr. Jag fick, Men så såhär... väljer du att köpa en synt istället. Ja för att jag tycker mycket mer om piano och jag var nyss på en konsert för För du, kan inte, du kan ju inte slägga upp synten på ryggen när du ska gå till en fest och sen briljera. Då blir du jätte blir du, du blir, du blir kufen, du blir den här jättekonstiga snubben som det bara är det? Tjena, och så bara slänger upp den man kan, synten. Man, man, kan, man kan faktiskt köpa en, en, en gitarr. Ja, men det får du absolut <laughs> inte ha. Nej, men alltså, jag, musiken jag lyssnar på är mycket mer piano än gitarr. Och det är viktigt att man spelar låtar som man tycker. Det är alltså om. Mer, det är mera syntar i hiphop än gitarrer, alltså. Nej, alltså det är ju mer så här: äh, Final Fantasy, Nick Cave, Zelda. Det är mycket, mycket äh, piano. Mer, där. Det är mera, mera syntar. Och, och jag gick just på en konsert där de framförde äh, Nobuo Uematsu's Matsus verk äh, mm -hmm. bara med piano. Mm. Äh, med sina låtar syntar. från Final Fantasy. Nej, nej, var... nej. Det var ju riktigt piano, för real. Ja. Tommy, du har inte köpt ett riktigt piano, du har köpt en synt. Ett elektronisk piano? Du vill inte säga att du har en <laughs> synt i ditt vardagsrum. Nej. Nej. Um, och då, <laughs> då, då hade jag bestämt mig för att jag ska lära mig spela någonting. Jag har försökt lära mig spela uh, gitarr förut, det är inte min grej. Så det blir nu förringar du dig själv. Du har ju faktiskt försökt, eller du kan ju faktiskt spela ocarina också. Jag kan faktiskt spela ocarina också. Ja, ja. Eller jag kan spela typ så här, tre, fyra låtar på ocarinan. Mm. Och jag vet inte om jag kan det längre, för jag har inte rört det på typ två år. Men eh, jag skulle lära mig spela piano nu. Synd. Idag, Tommy, så har det varit den här dag När jag har gått igenom i mitt huvud Saker jag har gjort mm -hmm. eh, och, och, och då är det alltså saker alltså som, Saker jag har gjort som, jag har liksom, som har genererat lön Pengar av något slag Aha, ja. okej okay. och, och, och, och, och jag tänkte Jag tror att det är några av de här grejerna Som du faktiskt inte vet om Okay. Att jag har gjort. Ja. Jag, jag, jag tänkte liksom bara gå igenom här nu lite grejer, och, och så, så får du säga liksom så här, fan, Du har gjort en del balla grejer ändå, eller om du bara säger jaha. Du har det smed Ja, precis. Det, där, det, där, det, det, det, det var ju liksom där jag började. Ja. <laughs> På KP, Svets och Smide. Ja. När jag gick i åttan och sen så pågick det varje sommar Och sen så jobbade jag där ett år innan, innan jag eh, gjorde min värnplikt Och så har du eh, gjort saker för SVT Precis, jag har spelat in en pilot på SVT ja. eh, Vilket jag också liksom fick, fick riktig lön för ja. eh, Jag har ju varit med i en tv-serie på TV4 Tyckte du lön fick för också, det? Ja, det fick vi betalt för Vad? Traktament och grej, ja ja Oj! Alltså grejen var den att när jag var, när jag var en av deltagarna, då fick man ju liksom ingenting. Alltså då fick man ju det, man vann liksom. Ja. Och, och, liksom det var det. Men, men sen så, jag och min kollega då, vi gjorde ju comeback i den tv-serien på grund av att eh, när vi blev utröstade så dalade tittarsiffrorna. Uh, och ja. sen, då ringde ju vad heter det, redaktionen till oss sen och frågade om inte jag och Stoffer då som han heter, om vi kunde komma tillbaka uh, och vara då spanare precis ja. som de andra ja, för de som inte vet, programmet heter Position X och det var en, en version av det populära programmet på rymmen där Jallo och Heavy blev stora som jag är buksvågare med just det, vem av dem? Heavy Ja, ah, okay. ah, ah, eh, ah, det är intressant fakta. Det visste inte jag om. Kul. Ja, det, nice. eh, men, men då, då när vi den veckan då när vi liksom jobbade åt TV4 då fick vi traktament och jag kände det rätt bra på en vecka faktiskt. Eh, och eh, jag har, nu, nu kommer sådana grejer som jag tror att du inte vet om. Jag har delat ut förfriskningar till publiken under pauserna när Sikta mot stjärnorna spelade in. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Uh, vilket var det generer... baserat? Nej, det var, det, var, det var festis och varmkorv. Åh. Oh. Ja. Var, var det Så... kalla varmkorvar? Nej, var de varma. nej, det var korv, korv, korv, korv med bröd. Uh... Är inte lite konstig sak att, att, att äta när man sitter i, som publiken i tv-studio? Ja, men det, det var ju familjeprogram, det var ju liksom familjer som var i publiken liksom. Okej, okay. ah, jag tycker att jag, jag tycker varvonkorv är lite konstigt. Mm. Ja, nej men, det, men var det var ju 90-talet då, då. och oh, det, det, detta genererade sen att jag och min kompis, vi som var med och gjorde det här, vi näslade in oss och vi fick gå på avslutningsfesten. Oh. <laughs> Sikt med stjärnorna, sista programmet hade gott Det minns inte jag. För det var ju ganska stort det där på uthållet. Sikten mot stjärnorna var ju skitstort. Ja, och sen var, fanns det ju så här småstjärnorna också. Ja, ja. Det bara var bara barn som mimade. Ja, jag vet. Det, skitdumt. Ja, det är skitdumt. Det, är, det, är, det är, är inte det det dummaste som någonsin har sänds på svensk tv? Att, lyssna på det här. Jag har en programidé, Tommy. Ja. Jag, jag har ju berättat för dig att jag... Den här säsongen så följer jag Idol igen, vilket, vilket jag inte har gjort på några år. Ja. Och jag följer det alltså slaviskt, Tommy. För att det är du har att, sambo. Så, Ja, men det har blivit liksom att om inte vi ser det på fredagen då är det liksom så här: ja, skygglappa på vi vill inte veta hur som åkte ut förrän vi tittar på, på reprisen på våran Tivo sen. Ja. Um, jag, jag har ett men det här börjar kännas gjort nu det här med idol. Ja. Jag, du vet ju att jag har ju haft eh, rockstjärnedrömmar har ju, alltså det är klart att man alltså, en gång rockstjärne wannabe alltid rockstjärne wannabe. Ja. och mitt, jag menar nu är det ju begåvade, talangfulla personer eh, som tävlar i det här varför inte ha tio stycken som är relativt omusikaliska har inte sångröst whatsoever de här får tävla och liksom göra en riktig resa man, man får sångcoachning allt sånt där och det är de här personerna så, så, som tävlar för jag menar, det som är mest intressant med då det är de här Eh, artisterna då som liksom utvecklas vecka efter vecka förstår du, att man ser att herregud vad han eller hon har steppat upp sitt game sedan förra veckan nu börjar Så... personen i fråga förstå vad det handlar om Så... men det är ändå personer som har liksom en sångröst de har någonting eh, och jag har tänkt jättemycket på det i år för i år är det flera deltagare som liksom, och de kan i stort sett inte förbättra det de gör utan de var redan klockrena Eh, alltså deras första framträdande Men Ludde eh, mm. Ska man alltså ta de här Som gör usla auditions Och blir Youtube-fenomen Nej, nej, nej, inte dem För det, det är ju pajaser Utan mm. det, det, ska vara, det ska vara typ en, en sån som mig som, som tycker om att stå på scen Och liksom vill det Men jag, jag har ju inte sångrösten för det Men om jag skulle bli coachad Så kanske jag skulle liksom Förstår du? Lära mig det. Och, det, Tror... jag menar, och du, du skulle kunna vara med och bli, bli syntkillen. vi liksom, är ganska dålig på synt. Men, liksom, det är ju det. Ja, men sen, jag jag blir, kan ju liksom, raka åskryp. höger sida av huvudet. Då, då. Ja, ja, det måste och så har jag allt hår åt vänster sida. Ja. Nej men alltså där, där, där har jag, det är en programidé. Liksom, ta, typ mediokra personer men som ändå har en vilja och en dröm att liksom, bli, bli en rockstjärna. Eller artister. Ja, men, men förfriskningar på sikt mot stjärnorna. Men där, ett också, problem med ja. det bara. Kommer det inte vara så här talangfulla människor som låtsas suga då? Jag hatar ju talangfulla <laughs> människor som <så> här, <laughs> låtsas suga. <laughs> som bara stoppar mun i munnen. Ja, jag, ja. mm. jag vet. Det trist. Ja. Ja. <laughs> ah. Uh, nej, nej, nej, nej, nej. Utan det, det tror jag inte. Det måste vara genuint. Uh, jag vet inte. Alltså det där kan, kan, väl, det kan man säkert styra upp. Men uh, okej. Okay, en, en sak till uh, som jag har gjort som jag tror inte du vet om. Som mm. genererade en, någon slags lön. Jag var med och hjälpte till att bygga scenen till musikalen Fantomen på operan. Jaha. Ja, det visste du inte heller om. Nej, alltså du... Kan du... Kan du bygga? Nej. Vad, vad, det var vad byggde du gör, det för jag gör, gör det här. Nej, men jag satt och typ så här monterade ihop tälfrar. Vad är Tror det? Ja, men det är de här grejerna som liksom gör att typ saker och ting rör sig på scenen. Okej, okay. jag har ingen håll. Ja, nej, typ. Ja. ja, så vad säger du Tom? Har, har inte jag liksom gjort en del så här balla grejer ändå? Så att, ja, men typ, tänk när jag har barnbarn. Kan inte jag liksom så droppa såna här grejer då? Jo, du, farfar han uh, gjorde det här när han var ung. Fast hur imponerade kommer de vara av Sikta mot stjärnorna? Ja, men man, om jag liksom, liksom tvistar till då om något tv-program som är jättepopulärt då, då när jag var ung i, var, var ett liknande program och då delade jag ut varmkorv i pausen till publiken. Ja. Kommer varmkorv fortfarande finnas? Är det förresten här jag kommer låta nu jag är farfar? Ja. Va? Är det så? Har jag alltså, fått den här rösten då? gammal ljudrösten Nej, du kommer ju låta som <laughs> din pappa såklart. Kan du, kan du härma din pappa? Nej. Jag glömde bort att min pappa är instängd i en låda. <laughs> ja, men, men men alltså Tommy, på riktigt, är inte det liksom rätt balla grejer ändå, eller? Ja, det. Är, jag har ju bara gjort en, två balla grejer har jag ju bara gjort för pengar. Så du vinner väl det kanske? Okej. Okay. Vad är det för balla grejer du har gjort för pengar? Ja, det, ballast är väl att jag har sålt eh, webcam 6. Ja, just det. Den, den är bra. Det är ganska ballt. Ja. Och sen har jag ju fått lön för att jag har recenserat spel också och skrivit om tv-spel. Ja, okej. Okay. Det är nice. ganska ballt. Ja. Ja, men jo, annars är så är det ju bara förskola och eh, telefonförsäljning. Mm. Inte så allt. Nej. Men du har ju några år på dig, Tommy. Nej. För du har du inte, du är, du är över 30 nu. Allt det här gjorde jag när jag var ung. Ja, ja men gör inga. Äh, men efter när man är över 30. Jag har ju jag har även fått betalt för att liksom stå på en scen och sjunga. Det har jag ju fått betalt för. Ooh. Ja, det är, ja. Det, är ju, det, är ju, det är ju ballare än allt andra. Är det det? Är det det ballaste? Ja, ja, ja. Ja. ja. Det kan jag säga till mina barnbarn. Och sen sjunger du låten. Typ så här, farfar. Ja, precis. Som säger otroligt det. mycket känsord. Ja, men det, det är så här liksom. Så här jag bara, ja, när, när jag var... Där, där har vi den. När jag var ung. Då var jag ju lite av en rockstjärna. Lite, sjöngde... lite 90 talet Sid Vicious. Och jag sjöng den här gamla fina biten Every time I walk down the street Erection When I see a woman I like to beat Erection <Sans> <Sans> Har jag förstått så har du varit, haft näsan begravd i skolböcker då senaste Tommy äh, i veckan <Sans> Inte så mycket som jag borde haft Ah, okay. Jag har ju slösat ah, typ heldagar på umgänge. På att spela synt. <laughs> spela synt. Nej. Ah, eh, eh, har, har, du, har du missat då the big thing i, i, inom, inom i media Sverige vad som hänt, har hänt med eh, Kringland? Vet du ens vem Kringland Svensson är? Nej. Nej. Ah. Eh, Kringland Svensson för mig Var en rolig komiker Han har liksom varit Programledare på Sommarlovs morgon På SVT och så okay. eh, Han Jag ska dra det här kortfattat nu Jag googlar honom nu eh, Ja, han, han medverkade i en podcast eh, AMK morgon Det är humorgruppen Alla mina kamraters podcast Men han känner igen eh, från någonting eh, Ja Uh, en av mina uh, gamla kompisar är en av medlemmarna i alla mina kamrater och jag tänkte först att jag inte skulle säga vem av dem det är men det spelar liksom ingen roll för det listar folk ut ändå för han var han var inte med i just i detta program när Kringlan var gäst uh, så David Sundin alltså uh, och uh, Kringlan sa väldigt dumma saker Eh, i, den här, i, i det här avsnittet av den här podcasten. Men det ska man ju lite eh, göra i en podcast. Ja, men han liksom mordhotade typ och tyckte att ja, kulturskribent Va? på Aftonbladet skulle få en eh, yxa i fittan och sånt. Ja, det var helt alltså det var uppåt alltså, väggarna. Alltså, kring, kringland har under en lång tid betett sig väldigt konstigt på sociala medier och skriver helt sjuka saker. och Det här på grund det var på grund av recensioner på hans senaste bok blabla bla. eh, det blev ju såklart så eh, ett medie utan dess like. och alla var vilken idiot blabla blabla blabla eh, eh, saken är den att AMK gänget de stoppade ju inte honom utan det var väl nästan så att de liksom någon hejade på honom och de garvade åt det han sa detta har gjort att idag Eh, torsdag så har alla mina kamrater gått ut med att humorgruppen Alla Mina Kamrater har löts upp. De här fyra medlemmarna går skilda vägar. Eh, men AMK morgon, den podcasten, vad jag förstod det så ska Martin Sonneby fortsätta med den själv, men inte med de andra. Och humorgruppen Va? Alla Mina Kamrater den finns inte längre. Eh, för det här? För att, ja, på grund av att det blev ju så att folk har ju då Kringland sitter och säger det här eh, de programledarna då De som ha, i AMK I och med att de inte säger åt att Håll käften vad fan håller du på med Lämna studion eller något vidare Och så vidare utan de, de börjar skratta åt honom Och det han säger och sånt Gör att de också är som bad guys eh, Jag smsade dig eh, Tidigare i veckan eh, Och i sms skrev jag vi, vi är Alex och Sigge Och så eh, var det en länk till en Krönika i Aftonbladet va Ja. Där kronikören eh, också menade på det var väl riktat till eh, Alex och Sigis huvudsponsor, eh, försäkringsbolaget IF Ska ni... som även är huvud... vår huvudsponsor mm, Tack IF <laughs> IF försäkringar Men... för en trygghet i dig mm, Okej okay. Men i alla mm. fall eh, och berade på, för de hade ju skämtat om döda barn eller något sånt där. Um, och jag, du, du svarade mig att ja, men, men skillnaden är att vi kan komma undan med sådana här skämt. Eftersom vi har så få lyssnare. Vi når inte ut de här kanalerna som, som Alex och Sigge eller ja, alla mina kamrater gör. Uh, mm. Jag har, tänkt, jag har ju själv inte lyssnat på, på segmentet från den här alla mina kamrater podcaster Och saken är den att det, det är ju direkt sent. De hade, vad jag har förstått det, så har redigerat det här avsnittet och tagit bort Kringlands utspel nu. Men det gjordes ju för sent, tycker folk och sådär. Eh, när du säger helt sjuka grejer i våran podcast, Tommy... Och mm. jag vill inte hålla på att försvara mig och, och, och mena på att jag är bättre än dig Och att du är en sämre och hemskare människa än mig Men oftast är det ju du som har sagt riktigt sjuka grejer Som har gjort att jag har ju dött och asgarvat Det, det är ju faktiskt en sak som jag sa för några episoder sen Typ 6-7 mm. avsnitt sen Som mm. en lyssnare senare påpekade privat Att det var mm. ganska dumt sagt mm. Och sen dess har jag faktiskt gått i typ 5 veckor Och funderat Fan, jag borde be om ursäkt för det där. Mm. Ska jag passa på att göra det nu? Jag vill du göra det? Det var i ett avsnitt då jag sa att om en kvinna rägger upp en svart man på krogen så vill hon ju ha stor kuk. Mm. Och Oavsiktligt antyder jag då att enda anledningen till att lägga upp en svart man är för att man vill ha stor kuk. Och det var Aha. absolut inte så jag menade. Nej. Men jag, nu när hon påpekade det så har jag funderat varför var det dumt sagt och då inser jag att det är så det kan tolkas. Att enda absolut. anledningen... Alltså, det, jag sa om man raggar upp en svart man så vill man ha stor kuk. Men jag förstår att det kan tolkas som att jag sa enda anledningen att ragga upp en svart man är för att man vill ha stor kuk. Mm, mm, Men mm. det finns otroligt många attraktiva svarta män som det finns otroligt många eh, skäl att ragga upp förutom den stora kuken. Ja, så är det ju. Ja. Men, men, men, men det, jag tänk, det, det jag menar med är att jag menar, du har ju sagt helt sjuka grejer och jag har ju bristit ut i asgarv. Ja. Eh, och, och jag menar, och, och, som sagt, jag har inte lyssnat på inslaget från alla mina kamrater. Men hade liksom en kringland suttit här och sagt någonting jag tror att både du och jag hade börjat avskarva och jag vet inte om man finner sig i den situationen och, och att, man sit, att man tänker då att fan det här måste jag bryta nu, det här är inte okej okay. för jag, jag har inte den alltså politiska korrekthetslarmklockan påslagen hela tiden alltså jag förstår jag... du vad jag menar? ja jag förstår men jag kan ju säga att om, om någon skulle si om du skulle sitta här i podden och säger att jag vill att typ den ska ha en eh, yxa i fittan. Jag skulle inte skratta åt det. Nej. nej, nej, nej. Alltså det han säger var ju helt... Det var ju... Alltså, det, det. Som sagt, jag har inte lyssnat på det. Jag har ju bara sett citat vad han har sagt. Eh... Jag förstår inte ens alltså... varför han sa att hon ska ha en yxa i fittan. Nej, men han, han var ju sur över att han inte hade fått en positiv recension på sin bok. Ja. Det är liksom det... Eh... Och jag vet inte. Och, och det har varit mycket skriverier nu om att liksom den ma vita mannen eh, känner sig kränkt för att man måste få säga allt man vill. Och saken är den jag pratade ju om Henrik Schyffert förra veckan och jag har sett artiklar och jag har sett liksom eh, fått sett eh, tweets han har skrivit på Twitter till folk och jag blir så här: vad fan är det här? Och då blir det så här, det är som att jag läser någon artikel att det har blivit som någon trend att de här ja, alltså, komiker nu, alltså som i ja, Schifferts liga som är liksom jävligt ball person att de liksom nu får typ säga och skriva precis vad de vill. Eh, jag minns att jag skickade eh, artikel till dig om vad Robert Gussasson hade sagt när han var gäst hos Skavlan till exempel. Ja, alltså det där tycker jag, det där jävla gnäller tycker jag när, när de gnäller på att de inte kan göra sitt material på grund av PK-maffian, det tycker jag är så jävla löjligt faktiskt, egentligen. Mm, mm, mm. För att Seinfeld sa ju något sånt där också. Mm. Och för det första, Seinfeld, när fan har han gjort edgy, edgy comedy? Liksom? Fast alltså, jag, jag, jag tittar ju på serien nu igen, Tommy. Ah. Den är inte politiskt korrekt någonstans, den serien. Men Den är, den är ju hemsk. Alltså, alltså, det kan, på, kanske, på riktigt... ju, kanske för sin tid, men inte idag. Jo, Tommy, titta på den igen. Alltså, den människosynen som är i den serien som, som de här karaktärerna Jerry, Elaine och George har. för med Kramer som liksom utåt sett är korkig han är ju den som är mest vettig av ja, ja, ja. de här fyra människorna. De, de, de är Äm... ju misantroper allihopa, men jag skulle inte kalla det politiskt inkorrekt. Ja men de är hemska de dömer ju folk till höger ja, ja, ja, och absolut. vänster och, alltså det, det... Men jag tycker jag, South Park Steinfe... och Family alltså, Guy du, du... är du... Du... värre vad sa du? Jag tycker South Park och Family Guy är värre i så fall Fast det, det, det, det är ju satir på ett helt annat sätt tycker jag men jag, jag skulle inte kalla jag skulle inte kalla Seinfeld politiskt inkorrekt. Som Louis C.K. är politiskt inkorrekt. Och det, grejen är att Louis C.K. kommer jag, undan fast... med det och blir jättekänd för det. South Park kommer undan med det och blir jättekänd för det. Fast, jag tycker, fast jag tycker med. Louis C.K. säger som det är. Eminem kommer undan med det och blir jätteframgångsrik. Det är så bullshit att man inte kan vara politiskt inkorrekt och vara framgångsrik. Och de som mm. gnäller över det Ja, men ni kanske inte är tillräckligt roliga då? För är man tillräckligt rolig då kommer man undan med det. Ja, alltså där har du kanske en poäng, för kringlan är inte rolig längre. Han det, har varit kul en gång i tiden. Det här, du, det här segmentet du äh, snackade om med Alex och Sigge när de ja. pratade om att klä ut sig till det där, den där döda ungen på stranden. Mm. Louis C.K. pratar om äh, döda barn hela tiden. Han pratar om sina döda döttrar ganska ofta. Uh, han kommer undan med det Han är enormt framgångsrik Han är miljonär mm. uh, så om han... Men det är ju bara för att Louis CK är mycket roligare än Alex och ja Jaja, absolut Visst är han det Men, men jag, jag, det vet ju du om Tom och Det säger jag här också Jag, jag, jag håller alltså Alex och Sigge eh, För de som inte vet Alex Shulman och Sigge Eklund jag, alltså, Det de gör Uh, alltså med sin podcast då det är så briljant och jag anser att det är det, alltså den bästa svenska underhållningen som finns just nu och jag vet att det är jättemånga som inte håller med mig där och tycker att de är liksom full of themselves och, och såna grejer men, men uh, alltså jag, jag är liksom hardcore-lyssnare av deras podcast och för mig är det helt fine att de är som de är för, för att jag, de är så jävla Ja, ja, alltså ärliga och nakna i sin podcast uh, Och de är fullt medvetna om att de har fått den här statusen nu ja. uh, Så att det är liksom ingenting att de så här med det heller ja, Alltså jag har ju um, bara lyssnat på ett enda avsnitt bokstavligt talat Och det gjorde så. ju du enbart på min inrådan Inför att vi skulle starta våran podcast för att, Ja det stämmer faktiskt ja för, för det är ju liksom Det, det är tack vare mycket det är Alex och Sigurds podcast som jag kände jag vill göra någonting eh, med Tommy på liknande sätt. Mm. Eh, och våran podcast är liksom inte ens hälften så bra. Eh, ja, men Jag de, håller de, inte de, med. Nej men alltså och Största skillnaden är väl att de har ju väldigt mycket skrivet material eh, till, till sin podcast. De, de, de det, preppar. Ja, det gör ju inte vi. Nej. <laughs> så att egentligen så kanske vi är så otroligt mer begåvad än vad, vad de är och egentligen förtjänar ett större, eh, en större plats i rampljuset. Men skulle vi få det då skulle du kanske inte komma undan med att en lyssnare kommenterar att det var dumt sagt det där med stora egenkukar Tommy. Ja, nej det uh -huh. skulle jag inte och du skulle inte komma undan med att säga nygga typ 30 gånger i ett avsnitt. Nej. Nej. Så att eh... Vi kanske bara ska luta oss tillbaka och liksom vara nöjda med att vi har typ tusen lyssnare bara. Shaile Buff är en kille vi har pratat mycket om i podcasten. Jag såg en film med Shaile Buff igår. Vilken då? Lales Pissbra bra jävla film. Fy fan, vilken bra jävla film. Ja, Tom har det. Jag försökte kolla den uh, med en uh, i måndags. Mm. Men det gick inte så bra Nej du Vi, vi kom 40 minuter in i filmen Istället Men ja, den, den filmen är skitbra Alla, okay, alla som inte har sett Låläs titta på Låläs Och vet du Ludde Det är Tom Hardy med i den filmen ja. Det är Charlie LaBeouf med i den filmen jo. Jag älskar Tom Hardy Och jag älskar Charlie LaBeouf mm. Vet du vem som gjort screenplay? Nej Nick Cave Jo, jag, det visste jag ju det, det skrev jag till dig efter jag hade sett den Jo du det? Ja Fan, ja, det, han, har gjort, det. han har gjort musiken också va? Ja Ja. Så det är, det är ju skitcoolt det, det kan vara den ultimata Tommy Håkansson-filmen Ja men jag menar det Så ja. kommer hon ja. att fucking förstöra den för mig Med fucking hångel ja, ja, den, den, den är verkligen jätte jättebra Det är jättekonstigt att den har gått under radan På oss båda två Den är ju gammal också, den är ju flera år gammal 2012 ja. tror Ja Ja, men oh. det, förutom Shia Buff och så finns det en annan eh, man som vi vurmar väldigt mycket för. Ryan Gosling. Eh, just det. Tommy, han har ju gått ut med att han ska vara med i Blade Runner 2. Åh! Oh. Ja! Så reagerar du. Ja! Nu, nu, nu, nu ska Ludde säga någonting. Men det är ju bra casting. Nu ska Ludde säga någonting. Okej, okay. säg något. Blade Runner är inte den lite överskattad? Jag har ju bara sett den en gång. Mm. Och vet du när jag såg den för första gången? Nej. Sommaren 2014. Det var ju väldigt nyligen. Ja. Jag kanske skulle behöva se den typ nu. För mm. att om jag skulle vilja backa mitt... mitt, mitt, mitt mitt påstående. men jag har sett den flera gånger och jag vet att jag såg den igen när det liksom kommer en längre version och sådär den är bra men det här att folk liksom alltså herr som får det inte speciellt bra i den filmen men och har Ford jätte... aldrig speciellt bra han är skitbra i Star Wars och Indiana Jones Säg inget annat. Okej, okay, han är, ja jo. han är han är bra indiernejoms. Mm. jag tycker inte han är bra som Han solo. Nej, okej. Okay. men det, det förstår för dig. Mm. Uh, men uh, men och så har han en otroligt ful frisyr i Blade Runner. <laughs> <laughs> ja, men det är, det, säger... det är ju framtiden, ja, eller? Ja, ja. alltså, det, det är i framtiden frisyr. Ja, men alltså det är Rutger Hauer som är uh, Hållningen. Mm. Han är, han är lite, lite psycho. Ja, det, det är ju det. Men. Och jag har liksom aldrig riktigt. Alltså. Förstått musiken heller som alla tycker är så ser bra ja, Men, men alltså, Det, det, det, det jag är ju du. För du gillar ju sint musik. Obvious. Så. Att, ja. Det går väl hem hos dig. <skratt> Uh, nej, det är ju musiken och um, kulisserna. Musiken och cinematography som mm, gör mm. Blade Runner, mm. skulle jag vilja säga. Uh, mm. Allt annat är liksom... Nej. Men jag tycker Ryan Gosling känns ju, om man kollar på hur Harrison Ford gör den rollen, så känns ju Ryan Gosling som ett solklart val. Absolut, för jag menar, man skulle kunna dra paralleller till Harry. Harry Gosling. <laughs> Till Ryan Goslings karaktär i Drive till exempel. Ja, så uh, lågmeld lågmäld, subtil. Ja, ja, absolut, absolut. Alltså, ja. så, så, så tänker jag också att han kan absolut funka i det. Som plötsligt uh, exploderar i våld. Men, ja, men men, men, men, men men ärligt talat, Blade Runner 2, finns det ens ett behov av en Blade Runner 2? Nej, alltså, nej, nej. Då, då finns det fan i mig mer behov av en Die Hard prequel i så fall. Det är lite som när de gjorde så en remake av Total Recall. Ja, därför lärde så de sig inte? Så jävla dålig. Ingen, ingen, vill, ingen har bett dem om de där filmerna. Och nu, fucking så 80-tals Det kommer ju en ny Rocky-film. Fast det är ju inte Rocky, det är ju typ Apollo Creed's son. Den har ja, kanske kommit det. redan. Jag vet inte, ja. Men det, det, håller ju det. Inte, det håller ju inte med matematiken i den nej. filmen. nej Den sonen måste ju vara typ 35 nu. Ja. 35-40. 38 och, eller sånt där måste han vara. Och det är Rocky som tränar honom. Ja. Så jävla... Nej. Så sonen måste... För, för om sonen ska vara typ runt 25 så måste han typ ha blivit född långt efter Apollo Creed dör. Spoiler, Apollo Creed dör. Mm. Ja, men spoiler är att det är Rocky som är pappan. För han satte på <laughs> Apollos fru. <laughs> Åh oh, gud, tänk om det är så. Ja, ja. Åh oh, shit. <laughs> Daddy! Daddy kommer att och skrika i slutet i ringen sen han ja, förlorat, När han har förlorat matchen Men ändå blir hyllad som hjälten ja, nej, inga Aa, för Första Rocky men. är bra <laughs> <laughs> Ja, jag är för första bra Rocky är bra ja, Jävligt bra Ja, men men, men, men, men, men, men, men, men, men Ja, jag kan se Ryan Gosling i Blade Runner Men jag ser inget behov av en Blade Runner 2 För jag tycker att Blade Runner är en rätt så överskattad film och det är inte så att jag känner att hur, hur ska man jag vill veta mer. Hur ska vi ta vidare den här historien? Utan, alltså förstår du? Det är klart där. Ja, ja. ja. Alltså, fan, jag sitter bara och tänker, ju mer jag, jag jämför Blade, Blade Runner med Drive. Mm. Typ musiken och så här, atmosfären. Och mm. det, det, de, är, de är ganska... Vet du vem som ska regissera? Eh, vem är det som regisserar Blade Runner 2? ingen aning men det är jättetur att det sitter att jag har ett internet här så ska vi se vad vad, vad IMDB Dennis eh. Villeneuve Villeneuve tydligen oh, ja, han har även gjort Sicario vi... som jag vill se som inte jag har sett än han har gjort Prisoners han gjort herregud ja. Han har inte gjort Drive, så det är inte han då, då. Nej, men eh, Prisoners. Hm. Herregud vad den är bra. Jag tror inte jag har sett den. Tommy. Ja. Eh, du såg ju Låles för att jag tipsade dig om det. Ja. Jag vill, jag vill att du ska se Prisoners, för det är... Nej, vänta. Prisoners ja, har jag sett. Jag, um... kollar på, jag kollar nu. Det är Jake Gyllenhaal ja. och Wolverine. Ja, det är så bra att det Jake Gyllen och Wolverine Ja, ah, ja, men den har jag sett Ja, skit bra ah. Jättebra eh, Jake Gyllenhaal Så bra Han, han borde väl ha pratat mer om i den här podcasten Har du sett Nightcrawler? Vadå, X- Vadå? Mutanten? Nej, eller, filmen eller... Nightcrawler med Jake Gyllenhaal Nej Det handlar inte om X-Men-Mutanten Nightcrawler, utan Nej K Nej. Kolla Nightcrawler. Okej. Okay. Nej, jag Skit bra. Eller? Skit bra. Okay, bättre än Donnie dorko Ja. Dåny-Dorko, lite överskattad film. Avsnitt 89, Tommy. Nu är det slut. Uh, Sista 80-avsnittet. Ja, imorgon då, lördag. Om vi nu låtsas att vi sitter och gör det här när det är fredag. Ja. Då kommer ju du hem till mig för att vi ska ju spela in avsnitt 100. Ja. Nej, nej, nej. 90. 90. <laughs> vi, vi hoppar 11 avsnitt. Så här. Ja, vi, vi går ner i det där, det där hemliga bonusröret och går till värld 100 direkt. Ja. Nej, vi, vi, vi står 90. på och hoppar upp. <laughs> Nästa vecka det kommer ju då, precis som senaste gången när det har varit eh, ett tiotals avsnitt, kan man säga så? Ja, det och det, det känns som att jag aldrig har varit så oförberedd på ett videoavsnitt som jag är den här gången. Vi har inte ett enda uppslag för vad vi ska göra. Jag kanske ska eh, sitta sagt, och skriva examination. Det port. är... Ja, det är... Och, och så står jag bakom det och säger Just do it! <laughs> Oh. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. Stämmer så bra in på mig. Eller så tar jag med oh. mig synten och spelar lite grann. Ja, absolut. Men, men, men saken det är väl vill komma till att nu är det fredag. Imorgon lördag ska vi spela in det här. Vill du som lyssnar... Uh, Hör oss prata om något speciellt i det här videoavsnittet eller att vi ska göra någonting eh, skynda, skriv på, på, på vår Facebook-sida eh, berätta för oss så att vi kanske får någon, någon input så att vi får något uppslag om, om hur vi ska göra, annars kommer det bli att vi bara sitter där alltså kommer du ihåg såhär ska vi ta och här Sarah... Uh, gå igenom alla sådana här internettrender som har såhär, florerat på nätet de senaste fem åren. Typ så här: uh, Ice Bucket Challenge, Cinnamon Challenge och utta oss an. Planking Vad? Planking. Planking Och typ: Äta starka jalapenos, sådana saker. Göra de grejerna. All, allt sånt där som har trendat på internet de senaste fem, sex åren. Det gör vi. Och sen är vi helt förstörda. Mm. Ja. Old pirates, yes, they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the hand of the almighty We forward in this generation triumphantly won't you help to sing these songs of freedom cause all I ever had redemption songs redemption songs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 We got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Redemption songs pirates, yes they rob I sold I to the merchant ships minutes after they took I from the bottomless pit. how long shall they kill our profits while we stand aside and look some say it's just a part of it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 Songs of freedom